Goizuntan, aspaldiko partez eta gainera esoiko egun batez, ortsa egunetan iten duguna usaian, astere nezien dugu. Ara, gauza hainitz behiz asten baitira garai uh, untan, eta ba, kirolaz piskat pundu bat egiteko, kirolaz idote egunan olatz. Egunango zeri bai. Eta bigai aipatuko ditugu, jugbia eta futbola. Ashko gilar egokbi eta beakoa miaritze aldean aktualitatea baita eta kolpe derbat gainera Ba, eko, kolpe kolpeder bat jokalari batekin, zenta ekarri dute ala ere all black bat, atzo izenpetu arazi dute 2008-2002 arte, behorendako, zai deitzen da, orduan bon, ez da gazte-gaztea, eh? oita ratzio hortu eitu, baina bi selekzio eginditu zelanda berriko selekzioarekin, uh, prezeski, eta joan den urtan, oino uh, argluku taldean ari zen, beraz goimailako jokalari bat, kolpe edera azteko, uh, Eganen dut promozioaren aldetik, atzo izenpetu du beraz e, jokalari horrek, e, eren egun simun hori ere berritu zietan kontratua, egia azken hauetan gehiago joiteak aipatzen zirela, baina ikusten da, nahiz eta etorkizuna ez ezain argi izan miagitza aldean, zenta horreino erriko etxea e, egitekoa da eta bilkula hori egiteko dute, baina azteko agerida direla prestatzen erduten sasionerako. Bi, Bigarren mailako talde batentzat entzat edekat hori? Ba kolpeegara eta ez, ikusiko dugu gero zer balio duen mm -hmm. uh, prodebian jokatzeko olako jokalario bat, eta ez da beti ere hain uh, erRS jokalari on on bat bi mailan jokaraztea ikuko dugu zelaian balio, zer balio duen baina haiadanik gutxiienez. informazio gisa uh, beok erakusten du hor dela merkatuan dela mm -hmm. eta ari dela sustuuten helduden sasuena prestatzen beraz uh, untsala al digita bereki bake segitu bakolukela miagittzen. Mm -hmm. Egubiaren aktualitatean aipatzen aldiria heldu den urteko aldaketa batzu heldu direla federaletana? Bai, tipiak aldaketak, tipiak baina menduras balioluaz pimagapze adibidez federalean eh, emanituste multzoak ere herenegun eta badakigu orain euskal talde guztiak elkarrekin standidera multzo berean horiek gana idu, Nafarroa, Nafarroako taldea, hori baita bakarra, beraz, beste mutu batean zena, eman dutela beste Euskaldunerekin, mugegerekin Mugerearekin, Bokaletagonzarekin, beraz hor derbiak izanen dira, eta beste aldaketa da ere, sistema aldatu dutela, lehen biak selkatuko, selkatuko dira zuzenki, eta irulau boseiek ekamporak eta jokatu bako dituzte, e Iruan, hor oh, aldaketarik ez euskaldunak beti multzo beran izanen dira denak, baina dona palo geitzen da urteniko baita, baina hogere aldaketa da lehenbiak zerkatu zutenki eta 3456 seiek e, jokatuko dute kanporak eta aldaketa ondien ameturaz nesketan heldu da elitze bat mailan, orain arte bi sofstiko multzo ziren helduren sasoinan lauko lau 4 izanen dira eta lehena, zuzenkis, elkatuko da, garen dugu playoffendako eta Aiz Bayonak, beraz, uh, ustu txili mazaren, eta beste bidekin izanen duela, borko katzeko, irugaren multzoan, eta Aiz Bayonak berriz ere izanen dira favoritoen artean, gutxienez final erdita reinoa Lauko multzoak direla, diezo? Bai, du, lau aldizak, aldizak direla... Lau, aldizakodira... lau aldizakodira talde bako txain kontra edo... Ba, zaki txusen dola eginen duten, behar bada, bai behar bada lau aldiz, bi aldiz joan ta bi aldiz itzuli, edo gero behar bada nahasiko dute bi egen pasabatean, baina asteko lehen partidak lauko laumultzotan egin entuzte. Hala, dara, behar dugu, beti talde joko bat, talde kirole bat, baina bestea, bestea balo emartekin, futbola, borobila. eta borobila, eta Zera? Isembate, eh, grota que llego, entzuten dena, gazten mailan... Haipatzen aldauko zori, ba, noxudan, lehenik? Ba, ba, Florian egia behar deitzen da, eh, Bayona, bayona gara da, eh, ezaguna da bere, bere aita aleen egia behar pilotari oia, horrein eh, ardura dena, eta zer garen dugu, eh, lehenik haipatu Baiona u emeretzi taldean, e, ganei bai du emeretzi urt ezpeitikakoetan, ere Frantzia mailako xapelketa jokatzen duela, ganei baita eta xapelketa haundiena, Marseille, Peuge, Lyon eta holako taldeekin eh, taldeak bezala, nanten nultzuan zen gainera baiona. Eta aipatzen da flogian gila behar, zenta hauhtan, e, COVID-19-a -e xapelketa arte, goleatzaile, bihagen goleatzaile oberen zen amasei golekin, Oberenak eh, amazazpi zituen, baina partida bat gehiago jokaturi, berazkasi goleatzaile oberena da, eta hortako bere izena ateratzen da, orduan da jokalari txiki bat, bat irurogoita bost, irurogoita markilo, eh, erdian ari dena, eskegadena, eta erdian edo eskuneetan ari da, baina eskegada zangoz, eta jakinik baiona bilboko atletik ekin itzaktua dela, eh? o, itzakmen bat baitute bitalduiek, pentsatzen alten, Tezen dako ez, jokal aurlako jokalari bat, golea tzailea gainera bilbo aldera joaiteko, baina e, mintzatu gira jokalariarekin, berisailetan entzun edo entzunen duzuen bezala, eta ez du bat ere bilboko atzatezekikin, atik bai aditu kontatuak Tuluzekin, Lavalekin, eta nola bere azken urtea duen, hor emretzi urteza azpiko, azpikoekin, eldo ortean zenior eta erapasten uh, baita. Berak, hau batekin, edo baionan segitu, ergana eta nazional piruan, otzo, bos garen bailan, erganen dugu, frantziako serkapenean. Edo beste naz, entxeatu um, profesional um, ibilbide bat, berak dio, ez ditola atakesten, mistan dena, entseguak ditu, entseguak zer emanen duten, eta proposamen edelak bali. Maizu sendako es, Presda emendi keuskal heritik eta zerbait pentsatzeko, gero badakigu eh, futbolean oraingo bestetan maino gehiago. Hautatu bizik biziki gutxi bada, hautagaia indiz baino hautatu biziki gutxi eta bonsereran da shitatzen diogu Oberena Florian Florian Giaberi, ondoko asteetan pentsatzen dut jakinen dugula gehiago zerera bakia hartu. Ipar Euskal Euskaraikiko profesional bakarreta ikite ikela Lortzen baltzen garaetan. Ah, jazgut dira. Lortzen eh, baltzen eh. garaetan. Edekki, holatzi eh, duate kirolatz, miliesker, eta saigur nuan, esan dertio. Dairdin, saigertek.